Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yumiddin. Allah namazuhore falendroim vetem prej tim dim dhe fale kërkojm lavdat dhe bekimet Allahut qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi famileti shoqet dhe gjithë ata që ndjekën rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Për ndrëlezerë dhe, dhe sëtë në këtë ditë gjumaja, në pjesën para e zanët, në që imi duke prit e zanën, në shruzim rasin që të përësillim disa uldhzime dhe mesajën nga fjallë të Allah Gjallahu A'la, dhe shpëse që ju kujtohet se disa gjumame radhimi duke u shërbujer me disa ajete kur'anore, ku Allah Gjallahu A'la fletë, për cilësit e njerëzve të mirë, kush janë ata të mirët, dhe si të bënë këta të mirët shambull për neve dhe model, që edhe ne të përpjekim dhe të japim mundin që të bënë e si ata. Kemi thënë se pretendimet e njerëzve nuk janë ato që duhet mimojë për asyush, nga se gjdo kosh pretendën se është i mirë. Gjdo kush pretendon se i takon diqka. Gjdo kush pretendon se është meritor për diqka. Mirë pa jo që e përcakton, kujt i takon e kujt nuk i takon, nuk është pretendimi, por është argumenti, fakti, e vërteta. E kur flasim për argument dhe kur flasim për fakti, atëherë pa dyshim se për neve, argumentet më të sakta dhe më të vërteta janë ato që burojnë nga Fjallë Allah Gjallewala dhe nga udhëzimet e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Përndaj Allah Gjallewala në fund të surës El Furqan, ka rëdhit disa ajete dhe të sletjen përmendë cilësit e njerëzëve të mirë. Dhe një takimin e kaluar kemë përmendur se njerëju i mirë është taj që është bujarë, nuk është kopratësë, por ajë në këtë bujari është mesatarë, nuk është shpërdëruësë, Nuk është euforikë, nuk shpërndan pasurin shkele shka parë me menqëri, me ursi dhe maturi, nuk është respektuar dhe obligimet e tjera që i ka në daj familjes, në daj vetës, shoshëris e kështu më radhë. Në vazhdim të ajeteve, kërë Allah u fletë për njerës të mirë, përmenje cilsi të radhës e cila ka arë në mesin e këture cilsive. Nga njerë të ndërnu lazër, për me kuptu rëndësi në diqkoje, e kuptan që nga filimi, po nga njerë e kuptan kër aja është e futur në mesin e diqkofit, nësikur se a, aja më e rëndësishmja që rruhet nga në bërshtjelsit e jashtër. Përndaj Allah u Gjallewad në vazhdim të ajeteve ka thënë, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهٍ آخر وَلَا يَقْتُلُونَ نَفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ كَتُو يَنْ برمليد تري تلسي أَبَارًا غَتُو أَشْت اللَّهُ أَثَتْ دَنْيَرْز تَمِير نَيَرْز تَفَرْمُوا وَرْسِدُوهَت يَنْ أَتَا تَصِلَّتْ لَا يَدْ Ata që Nuk e adhurojnë Dhe nuk e lutin As kënd pos Allahot Në më thonë Njëri u i mirë Qeshtin e besimit e ka parsore Besimin e Allah në gjelanihu Por një vetëm besimin Zatë kështu Por njëri u i mirë është ai cili Edhe I përmbahet Kërkesan e të këti besimi Nga se të në më dhe zërë Edhjet në kësoj bote. Njëri ju ka mundësi me pranu diqka. A e pranën të i këtë punë kështu të po e pranaj. Kë pranëm që e bë njëri pavarsishtë një i qëfar në që natyrë është kë pranëm, nuk është të i rëqë pranëm guje dhe momentja, po. Por është pranëm që ka kërkesa përsa që ti duesh me izbatu në përpudhe me këtë pranëm. Për shambullë, nëse e kini një malë caktumë, Edhe, dikur është thët, apeshet që të malë, apeshet që të telefon, që të tokë, apeshet që të kërtë, që ka të qoftë? Po, peshet. Sa apeshet, ka që pëheshet. Po që parët? Masë që bëhet pranimi, të ashtë t'ja mushë që më shku të shpia jutë, dhe pa i dhungë këti kurgjë që pa ju përmbajt kërkeset pranimit, ja, nuk më nëshë, e ke pranu që i kime shqitë, ma di ke pranu parët i ke pranu. Anë i pranimit dhe pranimi i sasisë të hollave të obligon ty që ti përgjigjesh kërkesave të pranimit. E kërkesa e pranimit çfarë është? Ja pja mallë njëra top. E kështu çdo situatë, top. Kur ti pranon diçka, atëherë pranimi nuk ka vetëm fjalë, por pranimi është, domethënë, gatishmëri ti përgjigjesh kërkesave të pranimit. E nga kërkesa e pranimit është kjo kjo kjo me radhë, varesh nga natyra e pranimit. E kërë jemi të besimin e Allah, në zë gjelë, mënëse ata të miret, besimtartë, e drejtë, njerës të mirë, janë ata të cilët, nuk e lutin do kënë tjetër, nuk e adhërojnë dikendrit pas Allah, të gjelë a gjelë a lihu. Ky pranemi t'yune, ky konfirmimi t'yune, ka kërkesa, që një duhet t'i përgjigjemi këtë një kërkesave. Dhe të nërruazër, nështë ta, Kjoja jetë do të ishte shumë i përshtatë shumë që të ndëllidhët edhe me situatë momentale që përbretënon në krejtë globin, në krejtë botën. Që ka në krejtë lajme tashë, në gjarja kryesore në lajme, në gjarja më rëndësishme që ka bloku krejtë botën, globin e ka bloku në forma ndryshme në është një virus i cili, do thon, po përhapet. Na këtë po e dëgjojmë, na këtë po përcillem. Çka është realiteti i ti, tij? Çka ka pas tij? Çka do të del mësti, na nuk e di. Mirë, po ne po shohim se njerëzit të ndryshozën karshikti viruse, po kanë reagime të ndryshme. Nuk po flas për reagimet e çeverive që ndërmarrin masat caktuara, dhe preventiveve të ndryshme për me parandalu përhapin e viruset, së për flasë për to, si njerëzën. Aja që përshijet në këjtë botën është se njerëzën i ka kaplu një panik e pa kuptim dhe një më një mas, ka shi një viruset që asë nuk është i pari, asë nuk është i mbrante. Ka pas të tjilë, ka pas mundja, gjithë mund ka smundja, mirë për është një panik e veçant. Dhe njerëzit për i dhe friksohen në vdekjes në mënyrë çuditshme. Po ikën pejsaj sikush i di pe kujt me ik. Në forma ndryshme. Dhe po përgatiten për në mënyrë çuditshme për çdo situatë ndaj me çka komendov. Po munohet me imor. Këto janë reagimet kryesore që po i shuojmë sot. A ne këto si po reagojmë Ragimet tunë atash kanë fillu Diri paradodite Bajagi kena të nejë të qetë Panu një ragim të saktum Kena përcili lajme në Kosovë Skalë, hamdur i lajë Edhe kështu të përcili Diri sa dolin do njerë të saktum Edhe në, në të remen të Në tëtën se kanë mundësi më mshilë të fit E kanë mundësi kjo, e kanë mundësi kjo E edhe populata me të madhe E jamësi u marketave Dhe sh shërbimeve ndryshme e kështumerat Dhe izbrazëm sikur se të jetë gjendje lufte. Sikur se të jetë gjendje dështorë luft, si dhe lufte bashkë çka është të skena bó, sikur se tash po bëhet ato. Dhe kryesisht produktet kryesore, milli e kështu me rad, po njerëzit, ndoshta njerëzit as zgatuajn të shtëpia kur gjithë blenë të gashëm, apo tash shikojmë se elbet mos puna bjen apo të me gatuaj shtëpiat tona ato. Unë nuk jam që njerëzit me injorusi të ato, larg asoj. Mosoft më ndermar po Mirë po, të ndërëvazër, si duhet nga me ragu ka shikësaj? E përse sot, krej gjamiët e Kosovës, për këtë temë ka me ufolle. Ma di është të u diskutu se, a me falë gjymon, a me s'me falë gjymon. Dheri tani s'na ka orë kurgjë, si duke sot këna me falë gjymon, e nuk e di gjymon arshma, këna me falë, as këna me falë, nuk e di që ka komendur. Mirë po, të ndërëvazër, a e që është më rëndësime kuptu është të se. Qëka do që të ndodhë? Në prapë thash, ne nuk dëshërëm që të përzihemi në kompetencët e qeverive, që ato ndërmarin masat saktora ka shqipëpallatës. Ata kanë eksperta, ata i bënë aniziatyune, aja është punë e tyne. Mi po, na si njerës, qëka duhet nga me bërë? Kjo ajet nga ka dhënë qëka duhet me bërë? Nuk duhet me konë në reagimi i njerësë që besojnë Zotën Gjellë Gjellë Hu, si reagime atyre që nuk besojnë zotë në gjelë e gjelë e ljë. Nuk do të me kuni njëjtë. Nuk do të me qenë panika e njëjtë, si kur sa ata që e dinë se, nuk ndodhë azjo pale e në laot, si kur sa ata që besojnë se virusi bënë shka danë. Së mund tjenë njëjtë nga se, si kemi, si kemi qaset e njëjta. Dalojnë, në pra në këtë situatë, në lëzër, këja jetë thotë, njërës të mirë, njërës të mirë një ata të c Besojnë dhe i lutën dhe e adhurojnë vetëm Allahumë dhe nuk i bëjnë Allahut shok në adhurim. Mirë, ka shi situatës e kryuar, si funksionën këj besim, si me e përdojt është këtë besim, këtë pranim në këtë situatë. E para të nëvëdhër është se, si do që kanë dollë, ka lëdhej spekulimesh. A është bënë labratar, asë bënë labratar, bën a e ka bukë kusha, se ka bukë kusha, lej, lej, la, me të është dalin, lëj, nuk e dim në kusha që ka ka ndodhë, nuk me di këtë punë, por një sen e di dhe jemi bindun, në bastë të besimit në langëgjën në vajnë, a është të se, si dhe që ka ndodhë, nuk ka pas mundë si me ndodhë palenë Allah të madhë, që të e di, dëmonë, kur dhe që ka pas që le më Rasësht apo qëllimesht E ka bo faktori njeri E përse ka bo faktori njeri Këtojnë këjtë qështë e tjera Po një gjedise I duhet jemi të bindër Se jo vetëm tuk Po në kërëtë këtë kosmos E këjtë që ka ka kryu Zotë i madhë Që ka dim e që ka zdim që ka kryu Allah i madhë Nuk ndodhë azje palenë Allah i gjedhe vale Allah o thotë në kuran Wa ma teskutu minuarakatin Illa ja lemuha asë një gjithë nuk bjenë, në gjungële, në pëlë, në malë, në bjeshë, e ku të që, so gjithëja bjenë, nuk ka gjithëja që bjenë, pa lenët madhët zëtë, s'ka pëtë, këtë në durë tijënë, pandaj, kjo pak e orientën tash situatën, ka dalë, nuk është bash, jashtë kontrole komplet, e kontroland dikush këtë situatë, Mësë mujshim na si njerëz dikosh për te i neve kanë kontrol këtë situatë. E është zote i madha të. Allahu gjallë gjallë hu. Që i ka pejgambiri Salallaho zhëm të nëzëm. Pegambiri, qdo mëngjes dhe mbrëmje, s'pa thëm qdo gjumë, asë qdo mujojo, qdo sabë e aksham, i ka bodo lutje. A tu e në të njura si lutët e mëngjesit, dhe lutit e mbrëmjës. Gjdo mëngjes, gjdo aksham, e ka po këtë lutja. Cëlla është a lutja? Mëngjes ka thonë, Asbahna, o Asbahal mulku lilla, o Alhamdulillah. Në qëli Sabahu, dhe i tërë pushtet jeshë ndorën e Zotet, Alhamdulillah ti është në dorë ti në dorë di kujt tjetër atë. Ap Apo sa bav ucum kret kur kush s'e ka marr Zoti atë, sa suni merr. Po edhe na kshëm çaqëto po hip edhe një situatosh kret në dorë Zotit, elhamdullah. Ka thon pejgamberi elhamdullah që në dorë të Allahut është. Se në ka në dorë njerëzve pak sekonda, kish me kish me shku kjo dhonia. Parmëndani tani vëzer, s'u rrejt josh me njerëzve. So lakmija është mes njerëzve. So pretendimi është mes njerëzve. Me pa mujtë njerëzë me bojtë, qëka dojnë? Qëka kështë e mendod? Së këshu me kona, mu heqë. He, së këshu me kona. Përëndaj, sotë që mund të ketë dikush furcë. Sotë që mund të ketë dikush arritje, zhvillim. Sotë që tjetë kja e madhe. Prapë se prapë, nuk deli është takësaj lehul mulkë. Allahot i takonë, e tër pushteti. Allahu i takon i tërë sundimit. Nuk ka mundsi ndonë asje pa lejnë Allahu xhendeleula. Të ndozën. Gjithë airi që preket me kët virus, nuk ka shprekë rastosësh më. Allahu xhenbe xhelalu lejon ç't bën ndodh kjo. Pse lejon ai ç't ndodh kjo? Na dim që ai lejon vetëm në bash të urrcis. Ka urrci këtu komsi me këtu. Dikush paguën çmem, e dikush përblehet, e dikush ngritet. Ka lloj lloj pastaj për fundimesh, lej-lej situatash. Nuk është njëjtë, nuk është njëjtë. Mirë po, nejemi të binu se gjdo gjëndodh me lejën e laugjën le gjëlelu. Dhe, krasë kësaj e dimë se ka me zgjatë sa të dënzotit e bare ku e talët. Nështë adikush ka qëfë me zgatë ma gatë, zdimë se e ka caktua laugë me zgatë. Mi pëndorë të laugët është, a e në alë kurdënë. Nga se teke fundit të nëvëzër, edhe këj virus që i ka të meru njërst, apo, qëka është e virus? Krije salat, apo, është krije salat. Andaj është nën udheqen, nën pushtetin, nën kontrolin në e lojën leuale. Pra ndaj të nëvëzër, besimin e lojën leuale a kërkon që, që e kemi këtë bindje, se këtë do të lojët është që ati t'i kthej më tepër, ati t'i më bështetit më tepër, po për cilë në që ka pëndodhë ka pak, s'prish pun, mirë, po jo me për cilë, laj me informata, diri në atëma, sa që, të me thonë, me të meru, mos me di që ka pëndodhë, edhe me metë në rahmet njerëzve, e gjetëm bre, a që ka u bo, apo nalët, lejti njerëzë, lëtë allanjë në valë, atër jo zëtë, kundër virusave, kundër epidemive të ndryshme, ka dua për këtë punë. Si kurse ka, thënë pejgamberi s.a.s. O, Zotë, më ruaj nga të gjitha së mundjet dhe epidemit. Dua lutje, lutë Allah në gjellë në vola, Allah në ruaj, në mbroj, të nërmarim mas të dora që të përmirsojmë situatën dhe raportën me Zotë në gjellë në gjellë në allu nga se gjda gjë është në dorë në ti. Gda gjë është në dorë në ti. Qikata të nëzër, Sipas informatorëve tash nuk po dimë nëna po flasim këtë çka, po na po na prezantohet neve këtu aptën. Mirpo, Krejt rajunio sht i prekur, rreth neve të na halo skuas një aptën. Kush e di pse? Njuni djem tha, po gët kena hije shumë na huajë zoti po na lënë le pad boll ju tash pa këtë tër me hije kapton. Se di jo çka është kështu, dorsta sot del dikush e lajmëroi çikaptën, po duhet them që kjo çështje çka, që Krejt këshillaku preket e këtu skua on çështja është pak mënyrë se çë njerëzit mendojnë ato. Është në dorë të Allah xhëlalauha. Prandaj aty ti lutemi, aty ti ritohemi, të, të kërkojmë brotë për Allah xhëlalauha e, e kushtë marrë. Dhe gjithë ato të ndërozën besimin Allah xhëlalauha nuk nën në kupton në mos më ndërmor masë dhura, nuk nën në kupton. Në. Po duhet më marr masë dhura, sebepet ato. Mirë po, kush është ai që na kallëzon çfarë sebepe më i marr? Për shambull, une nuk jem ekspert i smunjive infektive. A mund është me në qërë burra, une jem huxja i gjëmis, po ju thëm une, me menën ten, po ju thëm, dachën me pështu pej t'i virusi, hisni qarapa të të. Për shambull, kus t'i mjështë të të të të të? Ako kuptim preventiva që une jë thëm? Dikur të hux, me gjërë aspekt, amham, falë, pëtës. Aho, shështë të? E pa mirë latën. Pse për marëm lojme preventive e sebepe të burimeve dëshim të atën, që veç për po na shkaktojmë panike të mërë atën? Na duhet me i përcil, që është do koftë, ma të mirë nuk kemë udhëzimet e profesionistëve tanë, të, të, të. se në kërdënim me institucionet e duhra të këti veni, japin udhëzimet. Dherim e tani, të gjitha udhëzimet janë që, nuk ka vend për panik, nuk keni nevoj me deponu mil, që është të pothat shteti, s'kenoj se ka me pas, nuk keni nevoj me uvra për një thesë mil, si kurse ndodhin Prishtina, po, a i djali ri, me thikot, për një thesë mil, u therën, atër. thush të jo, qëfar gjenjë, se, që se merë që atë thesë mil, ka me dek uni, e ta është desh për i thike, e jo për i uni, për ba në rujt, ka është merë, atër, më rej njerë për një palet vaji ose çka do të thotë tjetër. Prandaj ajo që ka vetëm të thonë në fund të vazhdit të ndiejë këto udhëzime. Ta mbajmë situatën e qetë dhe të vazhdojmë të normale. Të ruhemi dhe të marrim preventivat e duhura konform udhëzimeve të ekspertëve, të askujt tjetër. Fashë thonë të nejasëve të rrugës e portaleve të dushme që e kanë veç për klikime, më bujon interesant. Decinit apo. Bile Nëse, nëse njëri i preku me këtë virus, njëri që i preket për këti virusi, qëka i bojnë atër? Për e futin në karantin. Dëmëhon për e futin në izolim. Ti i smutë dhe tash diri sa të shërosh, nuk bënë pas kontakt me tjertë. Pa mirën o kjo që jo prekë me këtë smutë. A ka fajk i ngratën? Qa ka fajk i? O a kjo u kome një vend, s'ka ditja, ka do ndorën dikujtë ati di qëka edhe i ka ndotë për shumë. S'ka fajk Me gjithat, me gjithat Nuk i faj Gjuna s'ki për kitë pun Ama duosh më ufut një zëlim Këtë që i është smut E të nëvëzër Nëse që këtë duhet më ufut një zëlim Pa bigajri hak Ska faj kë kur që Ama duhet një zëlim Qëka jo mërmenja disatë të tjerë Që përhapin virusa tjerë Jo këtë virus Po viruset e panikës E të merit E të frikës Që kësë virusa përhapin E këta ku duhet më i qukëta njerëz Edhe për çfarë do të më pas di fare izolimin, fare karantinë që çati i futim ato ndet ka lënë situata ju zgjon me fjalë. Se të rrut njerëz apo, të marrut njerëz, edhe këta çtu do të më futsa njerëz ato. Ka se me çfarë hukut del e thotë opton njëri, valla komo si kjo, komo si. Po kush të ka dhon ti që komo? Kush të ka dhon drejt me fjalë kështu, Allah. Prandaj me pas kujdes me vëzën. Nga se lajmët e xhia le të përhapën, le shka të shkaktohet panika. Ta mbajmë situatën në kontroll. Në Allahun të mbështetemi, ati të drejtohemi, të kërkojmë falje, dhe të jemi të bindur, se nuk ka mundësi me ndodhë, asgjë palen e ti, kretë dë njënë mu përhapë, prapë se prapë, ndodhë të Allahut është, nuk ka ka me dalë, nuk ka ka me shku, nga se kjo është bindje jonë. Pra ndaj të ndonës të ndonës të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ti kthemi Allah xhallahu aleh wa salaam, ti kthemi jetës normale, të punojmë jetën po pora. Mbra në rregullave dhe udhëzimeve që na vijnë nga organet kompetente dhe nga njerëz ekspertë lëmimave dhe të këtyre fushave që kemë elhamdullahu nuk kemi pata. Ne as kemë bolloksu na duhet, ama kemi. Nuk kemi pata, prandaj kjo është udhëzimi fetar në këtë drejtë si duhet me usim në këtë çështje. Prandaj besimin Allah xhallahu aleh wa salaam në nën kupton që tadim si me përdor kët besim në situata të ndryshme. Edhe në këto situata, në çdo situatë, tadim se kena besuar në Zotin xhallaxelalu. Kjo nuk është e thjesht, kjo nuk është pak, kjo është punë baje e madhe. Baje rëndësishmërt që ti je besimtar në Allahun xhallaxelalu. Prandaj, le të shihen gjurmët e këtij besimit, le të shihen ndikimi këtij besimit në jetën e përditshme. Se ti je besimtar, ti je musliman, ti i dërzoom Allahun xhallaxelalu, prandaj Edhe reagimet e tua, edhe lëvizjet tua, edhe gjithçka e jota duhet të jetë në përputhje me kërkesat e këtij besimit në Zotin xhela xelalu. Allahu na uzur në rrugën e drejtë. Allahu na ruajt nga sprova dhe fatkeqësitë e ndryshme të kësaj bote. Allahu na rungashërri këtë virusi e të tjerë virusa të dëshojmë që na rrezikojnë edhe jetën tonë, po dhe mendjen tonë, dhe shëndetin tonë të gjitha. Allahu na mbrojt vendin tonë edhe këtë vend të dunjosë mundësof të Allah Gjellewala që kjo situat e jash zakëndshme dhe kjo panik të largot, eti këthejmi normales e jetës sikurse ka qenë edhe maheret. Bëni dua, kërkoni falet e kë Allah Gjellewala dhe në tembështetën me lejnë Allah Gjellewala, këna me kalu si është mas miri, insha Allah. Zotë i ruaj dhe i shpuklerët me, me kash për këtë piesë, për këtën që me legju e zanën e gjumasë. Vësallam ala Muhammedin, wa ala alihi wa sahbe wa sallamet e si me kë